І знову дуже приємно бути з Вами через рік. І набагато приємно побачити дуже багато нових облич. Це чудово, коли Господь додає спасає, а тих, хто спасає до своєї церкви. Коли ми ростемо і стаємо частиною Божого народу. Дуже в сьогоднішній день весь світ говорить про, про бути ціл, про цілісні. Сьогодні об'єднуються. Створюються різні союзи, Європейський союз створився і на... знаходиться в своїй кризі. Дуже довго говориться про створення Північноамериканського союзу. Потім створюються союзи авіалінії, які називаються One World. Багато говориться сьогодні в світі про об'єднання і про єдність. І сьогодні ці дні хочу поділитися з вами. А що ж нас слово Боже, про єдність? Чому це слово взагалі існує, звідки воно прийшло і яку воно роль має відігравати в нашому з вами житті як віруючих людей? Тому можете записати тему наших семінарів. Слово, яке ми будемо розглядати. Будемо називати так ідентичність через єдність. Або ідентифікації, єдність. Нашим основним місцем писання на всі ці три дні буде на два дні: о, о, штура, <різь> <різь> <різь> uh, повторення закону, шостий розділ, четвертий вірш. Uh, повторення закону, шостий розділ, четвертий вірш нам каже так: слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь. Один. Кожного разу, коли Господь говорить «слухай», це значить, що Господь привертає нашу увагу до чогось серйозного, до чогось важливого, до чогось, то, що для нас є вайтал, віталь, є життєво необхідне. Тому «слухай» Ізраїлю. Слово «слухай» – це єврейський концепт, який включає в себе не тільки слухання вуха, але й послух. Знаєте, коли мама привертає увагу сина, каже: зробите, винеси сміття не слухай. Винеси. Ти мене чуєш чи ти не чуєш, знаєш що вухо чує, а слухай, мамо. Тому концепт або поняття слухати це значить не тільки фізично почути, але і застосувати своєму житті. Тому, слухай, Ізраїлю: Господь Бог наш, Господь один. Цей вірш дуже часто використовують проти нас, кажучи, якщо Господь один, як же ж ви говорите про батька, про сина і про святого духа, якщо один, у вас виходить отець Бог, син Бог, і Дух святий так, Бог, значить три. А тут нам каже, що один. Тому з, ми з вами сьогодні, особливо сьогодні, прошу, щоб ви були дуже уважні, бо ми будемо класти основу нашої віри. Ми будемо цементувати в наших серцях все-таки, чому ми віримо в те, що ми віримо. Звідки наша віра йде? Тому що це не просто передання, яке ми отримали від наших батьків, але наша віра базується на чомусь більшому, що є слово. Амінь? Добре тоді. Шма Ізраїля, Дона Єлухейна, Дона Єхат. Слово «один» в єврейській мові – це слово ехад. І це слово, яке я хочу, щоб ви дуже запам'ятали, бо воно буде нашою, нашим стержнем всього того, що ми будемо вчитися. Слово ехад. з єврейської означає «складна одиниця». «Compound unit». «Складна одиниця» – це коли є «один», але складається, скільки я вам показую рук? Одну. Скільки? А що на ній є? А ще, а що? Долоня. Долоня. Але рука? На, компаунд юн, яка працює в цілісності. Яка її ідентичність? Це моя рука. Але вона є рукою завдяки цілісності. Так? Тому що вона складається з багатьох компонентів, але працює як одна. Коли ми вивчаємо в писанні слово «еха», це говорить саме про те, що є одиниця, яка складається з двох або з більших компонентів або осіб. Тому коли Господь каже, що Бог, наш Господь, один, використовується саме слово, що наш Господь є складною одиницею. Він є один, але до нього належать двоє або більше. В даному випадку ми вивчаємо писання, що скільки осіб? Три. Складна одиниця. А так же прикладами складної одиниці, наприклад, є наше тіло, яке складається з багатьох членів. Ми не говоримо про нас, як про, як про ось іде печінка. Ось йде, йдуть очі, да? йде людина, яка складається з багатьох компонентів. Ми можемо сказати, які в тебе гарні очі, яке в тебе гарне волосся. Ми можемо, ми можемо зауважити багато що про нас, але насправді ми є однією людиною. Добре? <кій> Розуміємо? <кій> Дуже добре. Ми можемо сказати, якщо подивитися на речі, які нас оточують або якими ми користуємося, Наприклад, машина, автомобіль. Автомобіль є дуже складною одиницею, але коли його роблять на заводі, як роблять, роблять кожну деталь окремо, і потім вона складається в одиницю. Тому ми не кажемо їде мотор, або колеса, ми кажемо машина. Але розуміємо, що якщо щось в ній не поладилося, то треба шукати... Не просто це, а треба перевіряти різні деталі. Тому саме поняття складної одиниці, воно вже для нас зрозуміло. Так? Так? Добре. То каже Господь Бог наш, Господь один. Елухейну, Адонай і Хар. Слово Адонай, це о, говорить про особисті відносини з Богом. Це не значить просто Господь, а значить Мій Господь. Тому дуже важливо, щоб... Ми мали особисті відносини з Богом. Що... Mm. Не просто це Бог, як, про якого ми чули, про якого нам розказали Батьків, про якого нас навчила наша культура частково, дуже трошки або більше. Це є Господь, який є особистий, через яким ми маємо, з яким ми маємо особисті відносини. Євангеліє від Марка, 12 розділ, з 28 по 30-й 30 вірш. Дуже важливо, щоб ви вчилися записувати місця писання, щоб ви перевіряли, чи те, що вам говорить проповідник, або вчитель є правдою. Бо ми повинні перевіряти. Правда? Дуже. Марка, 12 розділ, 28-30. Каже, один із тих книжників, що чув, як вони сперечалися, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив, та й спитався його, котра заповідь перша з усіх? Ви як ви кажете, котра заповідь першого сусіду? Кого вім'я не відкрита, а хто мені може сказати? А, а от і ні. А, Ісус відповів перша. Слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог. Бог єдиний. Брати і сестри, якщо ми не знаємо Бога, і Його природи, решта заповідей для нас не буде мати значення, тому що ми не зможемо їх виконати без Богопізнання. Господь клане, кладе основу всього, це пізнати, слухай Ізраїлю, пізнати, хто такий є Бог. І Христос каже перша, це не я кажу, це каже Христос перша, Слухай, Ізраїлю, наш Бог, наш Господь, Бог єдиний. Бог, Бог єдиний. І потім каже, і, так, як він є Бог єдиний, тепер визначається наше відношення до Бога, яке має бути. Любим. Причому люби Господа Бога чим? Усім. Скільки серця? Сторико серця. Скільки? Okay. Не, не. Но, але з якою частиною серця ми хуємо? Усім серцем, дуже добре. Потім, з усією душею, усім розумом своїм і з усієї сили своєї. Це що це значить? Треба зусилля прикладати. Колись прийшов один брат до пастора, каже: пастору, ну не люблю я свою жінку. Та каже, так любий. Треба прикладати зусилля, любов, це рішення, служити потребам. Якщо ми говоримо про шлюб, ми будемо говорити пізніше трошки ще більше. Це служити потребам, служити нашому чоловіку, нашій дружині, для того, щоб вона або він могли пізнавати Бога і розвиватися в своєму поклику, виконувати свій поклик. Тому люби із цієї сили своєї. Це заповідь перша. Отже, перша заповідь складається з того, що ми пізнаємо, хто такий Бог, слухає Ізраїлю, і з того, як ми відповідаємо на те, хто є Бог. Тому що ми не можемо любити того, кого ми не знаємо, правда? Ми можемо мати якусь собі уяву, намалювати, потім приходить розчарування, і любов з розчаруванням приходить. А от людину яку, або в даному випадку, коли ми говоримо про Бога, Чим більше ми Бога пізнаємо, тим більше Його любимо. Казав один чоловік, каже, мене всі люблять. От каже, мене всі люблять. Каже, ті, що мене не люблять, мене просто не знають. Коли ми Бога знаємо, Його неможливо, неможливо відповідати на Його любов до нас, не любові. Якщо ти справді Його знаєш. Тому Богопізнання, слухай, хто Він є, він є Богодин. І наша відповідь на це любов. Чим ми відповідаємо своєю цілісністю? Всім серцем, своєю душею, розумом і силом. Тому, знову ж таки, повторюючи, повторюючися, слово «еха» означає складна одиниця. Компаунд юний. Добре, тепер коли, як ми все-таки впізнаємо, де існує цілісність або єдність? Ви знаєте, є така людина, є люди такі, на яких ми кажемо, в неї не всі вдома. Ви сюди такий. Ну, це вираз такий, прийнятий, який показує, що людини щось не вистачає, що вона не є цілісною. цілісною. Це означає, що людини щось не, не вистачає. Але, коли ми приходимо до Господа, Він зцілює нас і приводить нас до цілісності через наше єднання з Ним. Тому, коли ми молимося або благословляємо, пам'ятаєте, каже, і єднання Святого Духа, хай буде з усіма нами, нами, любов Бога. Це благодать Сина і єднання Святого Духа. Це те, що приводить нашу особу в цілісність. І пізніше вас да, сподіваємо трошки більше про це говорити. Але все ж таки, як ми пізнаємо, де є цілісність? Чому, як ви думаєте, по чому пізнається цілісність? М? Є якісь ідеї? Давайте подивимось, якийся нам четвертий розділ. Відтирайте, будь ласка. Ефесянам 4 розділ З першого вірша прочитаємо по 6 Каже апостол Павло Отож, благаю вас я, нього, Господі Щоб ви поводилося Гідно покликання На, У нас з вами є покликання якесь Так? Добре Як це ж гідно погодитися От як гідно погодитися Каже далі. Другий вірш. Його пояснює. З всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячий один одного. Коли останній раз ти казав чи казала, я вже його терпіти не можу. Весь буває в нас таке, приходить, все, все вже терпіти не можу і не буду, терпець увірвався. Хтось недавно казав таке? Або думав? <смі> Переживаємо ми такі моменти в житті, коли, здається, вже все, вже терпець вірвався. А тут каже, як поводишся, хоч і терпець вірвався, але все рівно терпив. Каже, з покорою, лагідністю, довготерпінням у любові, терплячи один одного. І далі нам каже, пільнуючи зберігати єдність духа в союзі ми міра, міра. знаєте, як пізнається цілісність? Миром результатом цілісності є мир От є людина яка переживає такі тяжкі ситуації в своєму житті здається, Ну все вже, вже, ну, вже останнє, і, і можна втратити розум від того, що відбуваються важкі такі ситуації. А людина перебуває в мирі. Знаєте чому? Слово єврейське шалом, чує таке слово? Мир. Знаєте, що воно значить? Каже, воно значить буквально, нічого не втрачено. І все на місці. Nothing is missing, nothing is lost. Це коли, коли людина в мирі, в неї ім'я все. Тому, ем, Павло говорив, велике надбання бути благочистивим і задоволеним. Пам'ятаєте? Тобто, може, каже, здається, і, нема, і багато, що в хаті немає, не вистачає. Може, і зарплати не вистачає, може, хтось творіє. Але в тебе серце в мирі. Чому? Тому що ти знаєш, ти є людина цілісна, ти пізнав, хто ти є. Ти знаєш, що ти є. І сьогодні, якщо запитати, от приходиш до людини і питаєш, розкажи мені про тебе. Хто ти є? Починають називати, я працюю там, то професія – це є ідентичністю людини. А якщо втрачається професія, то що? Другу не Ну, вважається, ідентичність виявляється? Чи залеп, роз... Подумайте зі мною тут. Я є той, хто є завдяки тому, скільки я заробляю, де я роблю, що я маю. Ви знаєте, що в економічній кризі люди, які надбали воно, які і мене втратили, вони а, завершують своє життя самовуцтвою. Знаєте чому? Тому що їхньою ідентичністю було те, що вони мають. Вони втрачають те, що мають. І зникає сенс життя. Тому наша ідентичність – це щось більше, ніж те, що ми надбали. Ніж знання, яке ми отримали, і, можливо, професія, яку ми отримали. Пам'ятаєте, коли Христос запитав у Петра, каже, Хто? що каже про мене? Каже, ну одні кажуть інше, другі кажуть інше. Одне з найважливіших питань це знати, хто такий Христос, повертаючись, знати, хто такий Бог, це основа нашого життя, і нашої віри, і наша відповідь на це. А ти що кажеш? Що ти кажеш? І потім породі Петро каже, а куди ж ми в один момент каже, куди ж ми підемо? Тільки ти маєш слово життя. Тому наша ідентичність, наша ЗЕЛ за, повинна залежати від на, за, о, вірніше залежить від нашої відповіді на те, хто є Бог. О, за кого ми вважаємо Бога, якщо ми його вважаємо за того, хто Він є, за все, тоді дивіться, чи втратив я професію, чи не втратив роботу, чи не втратив. Чи втратив я е, збереження в банку, чи не втратив? Чи втратив я людину, яку я люблю? А це дуже важкі втрати, правда? Втрачати людину. Моя мама, коли та, господь призвав тату, вони жили 54 роки разом. Отружила з мама мала 18 років, і тут пішов тато, і ви знаєте, в неї сняв певний час. Щоб вона знайшла, хто вона є без його. Дуже часто наша ідентичність залежить від чогось такого зовнішнього, а не від внутрішнього. Насправді, хто ми є, визначається нашим нашому способом споску. Богопізнання і нашою відповіддю на те, я зрозуміло говорю, так? Так. так добре. Якщо у вас по ходу виникають запитання, ви можете собі записати, щоб не забули. А в кінці ми зможемо його поговорити. Добре? Отже, повертаючися, а, знаком цілісності є, ми сказали, мир. Щось втратилося, що надбалося, але від того наш мир не залежить, тому що Бо Христос є вчора, сьогодні і на віки той же, в ньому немає ні тіні зміни, тому все навколо нас може мінятися, але ми залишаємося тими, кими є в Ісусі Христі, і не втрачаємо свого миру. Єдність Духа, і послухайте, це ж дуже важливо, не говорить про нашу уніформальність, що ми всі однакові. Єдність Духа говорить про те, що ми, втрача... не втрач... ми не втрачаємо нашу індивідуальність, але відмовляємося від нашого індивідуалізму. Знаєте різницю між індивідуальністю і індивідуалізмом? Індивідуальність — це моя особистість, мої дари, моє покликання. Мої, мої, моя, моя особистість, а індивідуалізм – це мій круг, який я собі створюю, моє життя, яке я собі створюю, яке я нікого не пускаю, це лінія, яку я ставлю. І сьогодні найбільшим ворогом єдності є індивідуалізм. Коли ми подивимося від самого початку, а Господь створює людину. І що він їй каже? Ми пізніше будемо ще дивитися, каже. Залишить чоловік. Хайматі рішу зробить. Прилітиться, і що буде? Ось це одне ціло, ціле, це слово «ехат». І ми будемо його вивчати. Це коли стають двоє, стають одним цілим. З самого початку. Цілісність або ця єдність є волею Божою для людини. Господь створив людину індивідуальною, але ніколи не створив її, щоб вона була навіть відшибі від усіх. Чому ми дуже часто відчуваємо у себе незручно в церкві? Тому що якщо ти стаєш частиною тіла Христового, і ми пізніше побачимо, що церква або зібрання Господнє, тіло Господнє, це також є хат, або має бути такий хадо, де нас багато, але ми створюємо одне тіло, кожен один дух. Тому нам незручно, тому що нам приходиться відмовлятися від свого індивідуалізму. Ми хочемо отримувати бенефіт, але ми не хочемо брати відповідальності, тому що відповідальність включає в себе що? Треба може десь трошки менше поспати, треба трошки пожертвувати гроші, Часу, сили і так далі. Слово Господні взагалі конкретно каже безкомпромісно, що там, де ваш скарб, саме ваше серце. серце, от ви хочете знати, де ваше серце, відкрийте вашу скарбничку. Знаєте, як визначається скарбничка, подивіться, куди йде ваш час і гроші. Куди ви вкладаєте більше свого часу і своїх грошей? Оце буде вашим скарбом. Добре, тоді ми йдемо далі. Індивідуалізм – це те, де царить моє «я», це моя територія, це для мене, я, моє, мої і не ліс. Це індивідуалізм. Це коли а, для того, що, але каже слово, треба приліпити, для того, щоб стати одиниць, частиною одиниці, треба приліпитися. Треба залишити цей, цю територію. Тому поки ми не залишимо... Чому в шлюбах в нас буває стільки конфліктів, брати і сестра? Тому що кожен зі своїм я, зі своїм індивідуалізмом, чому в церкві у нас буває стільки конфліктів, тому що ми створюємо свою... тримаємося своєї території і не бажаємо її поступитись. Тому з ознакою цілісності є що? Мир. Для того, щоб був мир, треба що зробити? Поступитися своїм індивідуалізмом. На останній час це не одна із найбільш ефективних стратегій, які ворог використовує для того, щоб розруйнувати цілісність. Я не знаю, ви бачили, коли сидиш, якщо дивишся, десь сидить сім'я, Каву п'є десь в якомусь кафе. Пішли спілкуватися, але що роблять? Кожен mm -hmm. своїм. Кожен своїм телефоном. Кожен дивиться свої. Ніби спілкується зі світом, але насправді кожен знаходиться одиноким, відділеним і, і сумним. Тому що насправді ми створені так, щоб бути частиною цілісності. Тепер давайте подивимося, хто може бути, хто, як може формуватися цілісність? Що потрібно для того, щоб була цілісність? До цього моменту все добре, все понятно, немає запитань. Добре. Хто ж все-таки може бути, сформувати цю одиницю? Як ми можемо прийти до цілісності? Другий корінтян 6 розділ. Другий корінтян. Другий коринтян, шостий розділ. Будемо читати з 14-го вірша і далі. Каже, до чужого ярма не впрягайтесь з невірною, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви, храм Бога живого, як Бог, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їх Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому споміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за отця, а ви за синівий дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Отже, це місце писання зазвичай використовується для того, щоб поясни, пояснити, що невіруючий не може одружуватися з фіруючим. І це так є. Але воно говорить набагато більше. Воно говорить про будь-яку цілісність, або єдність. Як все-таки можна прийти до єдності? Тому що пророк Амос три говорить дуже чітко, каже, чи йдуть двоє разом, якщо не умовилися. Якщо двох не договорилися, куди ми йдемо, то один буде йти на базар, а інший в супермаркет і кожен піде своєю дорогою. Розумієте це? Для того, щоб двоє, для того, щоб існувала цілісність, треба мати спільну що? Ціль. Треба знати, куди ми маємо прийти в кінці дороги. Тому що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, ти нікуди не прийдеш. Визначення цілі і об'єднання в загальні цілі. Тепер. Хто, же, з ким же ж ми можемо об'єднуватися? Дивіться, тут друге корінтян. Чужого ярма не впрягайтеся. Чуже ярмо, це з грецької означає ярмо іншого роду. Ярмо іншої категорії. Коли ми говоримо ярмо, ми завжди думаємо про тягар, правда ж? Але Єрмо, насправді, це розділена відповідальність, тому що, якщо хто з вас працював на полі, як картоплю садив, нам приягається зазвичай, щоб добре тяглося. Єрмо, що це єрмо? Це е -е, такий інструмент, скажімо, який, який розділяє нагрузку на дві тварини. Можуть бути коні, можуть бути бики. І ось, зазвичай, для того, щоб ішли добре, рівненька полоса, кожен має тягти однаково. Якщо один починає тягти якось швидше, другий помаліше, або один на базар, другий супермаркет, тоді і полоси немає. І картопля, як посходить, то як її окутку прополоти, окучити, і викопати, правда? Тому має бути, спільна, має бути розділена нагрузка, сила для того, щоб було зроблено рівно. Тому, Ярмо це не просто це не говорить про рабство, як ми часто думаємо. Це говорить про відповідальність у спільній справі. Чуєте? Це спільна справа, спільна ціль, яку ми розділяємо. Коли мій чоловік отримав поклик від Господа на служіння, на пасторське служіння, він став молитися, Господи, дай мені дружину, яка розділить зі мною це покликання, яка зможе йти рядом зі мною для того, щоб разом виконувати справу. Треба домовитися, треба мати <світ> спільноці і мати партнера, який Зможе і пірядом з собою і нести відповідальність. Тому, якщо ти береш ярмо іншого роду, якщо ти впрягаєшся з людиною, якої зовсім інші цілі, зовсім інші цінності, і є дуже багато шлюбів, навіть пасторських шлюбів, в яких чоловік хотів служити Богу, а служіння Богу. Це означає, зарплата є, немає, може бути дуже маленька. Але коли твоя дружина каже, ну що, принеси мені більше і більше і більше, і тоді отримаю, що виходить, може чоловік виконати покликання, так як має бути? Не може. Тому що йому він буде постійно розриватися між того, що вдома ми був. А коли немає загальних цінностей, то мир можливий, неможливий. Тому дуже важливо, розуміємо, так, да, тепер поняття ярма. Це розділені відповідальності на основі загальної цілі. Добре? Добре. Коли всі ми разом приходимо в церкву, збираємося в тіло Господнє, з якою ціллю ми приходимо. Ви приходьте до знання і на навіть... тому що тіло Господнє складається з чого? Членів. А члени що мусять робити? Працювати на кого? На, ті. на тіло! Для того, щоб тіло функціонувало так, як треба. Якщо я, я вже наважу ефективною. Тільки через те, що моя рука не буде працювати, тіло все одно буде працювати, а от член без цілі віджити не зможе. Будемо говорити пізніше про це більше. А отже, ми говоримо спільна ціль і розділені відповідальності, і виконання цих відповідальності нас приводить, на стримання в мирі і каже апостол Яків четвертий розділ. там, де члени шукають самозадоволення. Можете прочитати потім. <кій> де сварки, де війни, де, де непорядок. Шукаємо самозадоволення, на задоволення своїх особистих пожадливостей, каже слово Господнє. Тому мир навпаки там де ми не шукаємо задоволення своїх пожарності, а де ми працюємо на цілісність. Слово ярмо ми вже побачили, що це не є рабством, це є розділена відповідальність. Тепер подивимося на характерист, хто ж може впрягатися в це ярмо? Дивіться, каже, що спільного між та законням. Слово спільне – це грецьке слово, яке означає спілка. Слово мета означає спілка. Це значить, як, можуть, як може праведність і увійти в одну спілку. Неможливо. Чому? Тому що праведність, каже, не кради. А що каже, погано лежить, беріть. Якщо праведність каже «не» чи «не перелюб», то беззаконня каже, що? Хто має право тебе розчимити в твоїй свободі? Має праведність. А другий слідує своїм особистим бажанням, бажанням свої, своєї плоті. Тому може бути спілка. Не може бути мирі, не може бути ніякого еха, не може бути ніякої одиниці. Є дві людини, які будуть постійно боротися одна одної, тому що різні цілі, різні відношення, різні відповідальності. Наступне каже знову слово: або яка спільність у світла з темря. Слово Господнє каже, однозначно, Бог є світлою, і в ньому немає Жодного. жодної темряви. Це значить, ні крапочки темряви. І слово, ця спільність, це відоме грецьке слово, яке, я можливо, чули, яке має два значення. Це партнерство, бізнес-партнери, які проймають е, спільний, спільний бізнес, право, і дружба – це відносини до віри. Тоді, пам'ятаєте, там, де казали, ми казали, що і єднання святого духа, хай буде з нами. І це слово «єднання» там і це слово «хайнунія». Де ти співпрацюєш з духом святим, але дух святим є нашим партнером, то це було угодно духу святому і нам, бахостоли, коли приймали рішення, дуже часто ми з вами, ми приймаємо рішення і кажемо е, в наше відношення, яке, Господи, хай мо, моя воля ми не кажемо, Господи, хай твоя воля буде, а не моя, а кажемо, хай моя воля буде твоєю, неможливо приход, тоді приймати Боже завдання, якщо ми рухаємося нашими цілями, де кілька таких сумних історій в Біблії, де написано, а у Господа не запитали. Коли ми приймаємо рішення у наших особистих бажаннях. Це був дуже такий яскравий приклад того, коли ми йдемо десь в мол, і ми не мали купувати. Ми думаємо, що воно на гарні розпродали нас довго, потім платили чужими своє і вся сім'я страдає. Хороше ще діла? ну, так, так вийшлося. Навіть всьому повинні бути спільні ціли. На спільні цілі наше партнерство нас захищає. Коли ти побачила щось, що треба хочеш купити, то ж треба чоловіка запитати. А ти йдеш запитаєш а чоловік, каже, нема цього в нашому бюджеті. І ти залишаєшся захищеною від того, що цивільною харпою. Розуміємо? Так? Це партнерство. Тому, каже, яка спільність може бути у світла. Якщо ти хочеш, прийня... Якщо ти хочеш прийняти рішення, тобі треба прийняти рішення, ти можеш порадитися з людиною, яка має зовсім інші принципи. А тобі буде давати поради. Темля. що тобі скаже, збреши і викрутися. Там десь, де треба мати наслідки твого. Щось ти зробив не так, десь щось поступив не так, воно болить, і, і тепер хтось страдає. То темля, що тобі скаже? Збреши, прикрутися, якось приду. А світло скаже, сповідай світлих". І тоді, де ми сповідаємо, то Бог є вірний і праведний. Що він робить? Прошує. не тільки прощає, а ще й очищує нас, щоб ми були більш захищені, щоб ми не поступали так, як ми поступили. Щоб наші помилки старі нас не доганяли. Далі каже, Христа з Беліяру, Беліяр це... – це з імен яка згода може Не може бути згоди. Слово «згода» – це слово яке ви, грецьке, яке ви знаєте, «сумпонесіс», симпонія. Коли збирається оркестр, це Бо... дуже гарна ілюстрація як хат, де кожен інструмент. Має свою, свою, свою, свою, свій звук, свій музикант його, грає на ньому. Але коли всі разом грають, підкоряючись тому, хто ним керує, виходить як симфонія дуже гарна. А коли кожен тягне в свою сторону, то ще й піде. І е, о, створюється гармонія, кожен грає те, що йому, те, що йому доручено, я. і слідує мелодії, за, е, слідує партитурам, слідує регуту або диригенту, який стоїть спереду і керує. Тоді така музика приносить насолоду солодок так чи ні? Як yeah. добре, ja, коли ми з вами, як тіло Господнє, кожен, маючи свої, свої, свій звук чудовий, як інструменти Господні. І коли ми приходимо і, і слідуємо нашому Господу, як ми можемо заграти. Але, на жаль, часто кожен із нас хоче свою музику. Каже, у тебе своя спать, мене ми І кожен грає своє. І тоді тіло час на часть. Тоді всі страдають в загальному, коли, знаєте, коли в тілі болить палець, то все тіло страждає, правда? А коли зуб? Що хочеться це вирвати в той момент. Госпоньому буває, що так зробить. Так принесе біду, що часом єдиний сподіваюся але не так хоче Господь, Господь хоче, щоб знав свою партію. Їй так як належить. Далі каже, яка частка вірного з знеб... них що означає призначена відповідальність, призначена частина, яка може бути віруючим, як, можуть, як може бути, і навіть, навіть говорячи, ми можемо сидіти разом в церкві, слухати ту проповідь. І один послухав, і пішов і построїв свою скелі. А той самий сидів, і пішов і зробив. І тому, коли приходить біда в хапі, Тобто хату розриває на частини. Тому що нема того слуха Ізраїлю. Ти покорися. Покорися Його. Будь одним із них. Каже, яка частка. Потім каже, яка згода поміж Божим храмом та ідолами. І слово з грецькою означає спільний депозит, це ніби спільний бендикаунт. Який спільний може бути бендикаунт, коли хтось тратить на, на дім, а хтось тратить на гульку, а другий просто витрачає, це ще гірше, витрачає на те, що є що, як каже Ісая в 55 році, нащо ви витрачаєте те, що ви... годує, і вам життя дає? Тому каже, яка згода. Ну, знову ж таки, пригадаємо, як казала мос, як можуть двоє разом, якщо не умовитися. Тому для того, щоб був мир у будь-якій спільності. В спілці будь-якій одиниці нам треба ярмо ставати з людиною, яка має таке саме бачення, такі самі цілі, як я, такі самі а, методи праці, як і я. Тепер питання в тому, які методи праці маю я, з ким погоджу якщо я не погоджена з одиницею, то все рівно ніяка а одиниця в теле. Тому що в відносинах приходять конфлікти, в будь-яких навіть в найміцніших відносинах приходить криза. І для того, щоб Треба, щоб було місцем примирення. Коли чоловік з жінкою свариться, і кожен правий, як звичайно. Жінка зазвичай більше права. І приходить, немає надії. Уже все. Вже тільки кожен пішов з підів своє, приходить в дух Святий. І каже, я місце примирення". І тоді в тебе з'являється сила залишити твою гордість в стороні. І в нього з'являється сила. І ми приходимо в одне місце. Місце споймання. Місце протестів. Місце розуміння. Того, що ти не піде. Слова життя вічного. І серце скам'янного стає серцем плотянин, яке починає смирятися, просити прощення і прощати. Тому що насправді тільки в нього є слово життя. Куди нам йти? Хочемо в тій одиниці, яка тоді нам Ой знаю, що має зробити. Відкинути, себе. Відкинути себе це відкласти в сторону свої інтереси. Це відкласти в сторону свої інтереси. Господа. Взяти свій хрест, мені здається, минулого року я говорила про це. Взяти свій хрест значить, взяти свою відповідальність. Слово хрест це з взяти свій хрест це єврейське поняття, взяти свій жезл, пасторський, відповідальності і піклуватися про Господню, як казав Христос Петруєвіч. Якщо... Поси моїх овець не своїх овець, а моїх Боже, не з нас хоче посипати. Роз... піклуватися Відбуватися його. Найскравішим прикладом Ехаду в Біблії є відносини. Наш Господь в Івана, 3 розділ, 30-й вірш. Я і отець, ми одне. А єврейський це прозвучить. Я отець, ми є. Через те так сильно пересеє його знання, що коли він казав, що я і отець є хат, вони одразу чули, що має Ізраїль. Адонай, окей, ну Адонай, Ехат. Тож згадували закон Божий, якому Божа природа. Є yeah, хариш. Коли Христос сказав, що Я і Отець є одне, тому що Він робив себе одиницею, частиною одиниці з Богом. Ісус називає Бога Отець, Отець, називає Бога називає Сином чи Сином Божим контекст біля тридцяти років, і Отець одне. Трошки подивимось, як це виявляється в відностах. Як же все-таки можливо, що отець і синь, вони рівні. В перерогативах Божих. Але, каже, я роблю все те. Для того, щоб а єдність або одиниця, треба завжди в порядок. Без порядку, без розподілу обов'язків, ніякий ехат, ніяка одиниця працювання. Тому в шлюбі для того, щоб була оця стануть одним, Господь чітко в Писанні дає розподіл обов'язків. Не через те, що я хтось краще, як хтось, працював щоб цей компаунд-юніт працював на одне, щоб коли... свою справу. Для того, щоб тіло працювало добре, кожен сьогодні виконувати обов'язок, на який він створений. Тому, давайте подивимося отця і сина. Треба дуже добре нам пояснює ці відносини. До речі, Центральною темою Івана, якщо ви будете добре слідкувати, є саме відносини отця і сина і як син прийшов творити волю отця. Тому дивіться, третій розділ, 35-й вірш каже отець сина і дав усе в його руку". Ми бачимо єдність. І ця єдність любові, бо каже отець любить сина цієї єдності і любові є довіра отець все довірив сину, бачимо це? так? Єдність працює, якщо одиниця працює то я можу спілувати чи Вася виконує свої обов'язки я повинна пильнувати, щоб ви свої. Апостол Павло казав Тимофію: вникай себе і вчення. От моя відповідальність пильнувати слово Господньому. Звичайно, в тілі Господньому є різні відповідальності і є, який повинен пильнувати, щоб кожен виконував свою партію, бо хтось якому, почне тягнути в іншу сторону. І не досягнеться, як член тіла Господнього наші обов'язки і виконувати їх. Я Знаєте, як важливо От в тілі Господньому, так важливо, щоб на пастор почувати душею, знаючи, що качинка фільтрує добре, руки обнімають добре. Розумієте, про що я? Так важливо знати. От, о, нас у в Мексиці дуже, дуже важко дочекатися постійності. От людина каже, я це буду робити. І їй тільки приходить перешкода між своїм і служити, що людина завжди схиляється, бажка каже, ближче до тіла і так воно виявляється. І на світ, що, якщо ти відповідальність, то навіть уже якщо тобі не вигідно в особистому плані, ти не можеш сказати, ну, помінялися. В ньому дуже важливо, щоб ми цю довіру один до одного, а яким чином даність кожного члена. Якщо церкву о щось пастор не повинен переживати відкрив чи ні, тому що душа томиться допомогу Легшена навпаки, душа томиться і, і не має миру, розумію. Тому так важливо, щоб це брати відповідальність на себе. Любов, Бог нас любить і Він нам довіряє бути членами Його тіла. І тут каже, отець довірив синові, все. П'ятий розділ, двадцятий вірш каже, бо отець любить і показує все, що сам робить йому. Каже йому діла більше від всіх, щоб ви дивувалися. Взагалі, ми єдності вчимося від... Це дуже важливо, щоб ми розуміли. Дивіться, отець любить сина, любов, так? так дає любов. Любов дає прозорість. От якщо ходимо. Ми повинні бути прозорі. Тобто якісь там наші Куда кажемо? Ні-ні-ні, туди тобі не можна. Там, ми в світлі, нам нема шо Якщо ми в світлі Каже Бог, я світло, в ньому немає жодної темряви. Якщо ми ходимо в світлі То яку Сферу нашого життя нам нема що ховати. Тому що ми ходимо чого спільного світла з темряви. Коли ми вже щось ховаємо, значить це пора каятися йти на світ. Так чи ні? Ми є дітьми світ. нас вже перевів з царства темряви в царство сина свого. Тому, кажу, отець любить сина, покастю відносина. Немає таємниць вчинки, щоб щось зробити, на річницю. А відвані життя, розумієте, що я... коли ми насправді любимо один одного, чому? Щось один від одного. Ціль приносити і все не стає яким, каже Слово Боже, явним. І так? Мир, мир приходить? Ну, мир не при навпаки. Приходить розчарування, біль і віра. Тому що я від мене це, хто знає, що ще ти від мене хуваєш. Так чи ні? В такі моменти ми переживаємо. Єдність основана на мене породжує прозорість. 15 розділ, 9 вірш. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, і каже Христос, знову ж таки, ми бачимо, як Отець полюбив мене. Ми бачимо єдність, основану, знову ж таки, на любові, яка стає, яка простягується до інших. От єдність, основана на висучає інших. Ми не створюємо та... таємних е... спільнот, таємних клубів. Розумієте, про... що тобі тоді не Но ти не можеш знати, про що там конкретую, я тебе не можу запросити в Або, е... це. Або це наша особиста справа. А такі, так як Бог полюбив нас, і ми пізнаємо цієї любові, тоді ми простягаємо наші руки, щоб інші, також пережили цю любов. Бо Божа включає, вона відкриває двері для спасіння, для відбування, для а, восстановлення і так далі. Тому Божа е, примножується в тих, хто її пізнав, як вона примножує, що ми стаємо здатними любити інших. Навіть тих, кого, здається, любити не можна. Навіть тих, кого люди кажуть, нема за що любити. Але любов, у нас робить нас здатними. Він полюбив нас. Він е, наповнив нас своєю. Воно до нас. Вивов, він окей. Я вже до 12-ти mm -hmm. Я дивлюсь, 8 хвилин до нас, так? Mm -hmm. Добре. Далі. Сіл 31-й бірш. Усі зрозуміли, А оця... І як отець наказав мені, так роблю. Уставайте, потім звідси Ми бачимо. Люди. Послух. Якщо ми є єдині з Богом, оціл був сині, каже, мені отець, це є цілісність. Якщо ми є єдині з Богом, то ми робимо. Ну, не освою. Голь каже, роби, а ми каже, мамінь. І встаємо робимо. Єдність основана на любові породжує послуги. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти. Ми бачимо єдність, основану на любові, яка спонукає. Ми стаємо здатні жертвувати своїми інтересами. Раніше ми все тягли до себе, але тепер ми маємо відкрити руки і віддати. Ми бачимо про Христа, що Він все себе. Він не повважав, що це ж, будучи Богом. Залишивши позицію слави, змирившись до позиції чоловіка і бувши слухняними аж до смерті і смерті на хресті. Любов нас робить можливими, нам дає. Тому, брати і сестри, так важливо частиною одного, цього одного з Богом. Частиною Пам'ятає, як казав Христос Петру, що Сатана мене просив, як женицю? Сатана і можна Перше, що робить, це, знаєте, що ти туди підеш, всі вони лицемерять, всі вони, і зразу, щоб ми відійшли від Compound Unit. Бо якщо ми залишаємося одні. Ви знаєте, церква мене підвела, знаєте, скільки разів світ нас підходить, розоча, насилує, б'є, краще від світу. І станемо членами Божого тіла. І станемо членами Божого тіла. Виконувати функцію, погодимося з Господом, бо Бог не може йти разом, якщо не погодяться. Давайте погодимося з Господом для того, щоб у вічності, і щоб коли ми перед Ним, він подивитися на нас, каже, добре зроблено, і добре війди в Вічність. Хай буде благословенний ім'я Господу.